بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حيو يا قيوم برحمتك أستغيث رب شرح لي صدري ويسر لي أمره وحل العبدة من لساني يبقه قولي رب زدني علما سورت الملک مکی سورت 3 په ترتیب د سورتونو کې 76 او په نزول د سورتونو کې 77 نمبر دی د دې سورت د مکه کی صورت سره ربط او مناسبت مکه د بندګانو حقوق ذکر شو په یو بل باندې نو په صورت کې حقوق د الله ذکر کوي یا مکه کی صورت کې دا عذاب تذکر او شوا مخ کی صورت کی دا عذاب تذکر او شوا وقیلت خولن نار معا د دا دوو زنانو دا امرات نوح او امرات اللوت او دارنې ورسرا سره دا د آاسیا او د مریم تک او شوه نو دل ته سبب ذکر کوي د پاق چې دی ک دا پا د صورتت ګل نوونه دي یو نوې د صورتې تبارک یو نوې د صورت مانغا یو نمذ سورت المنجیہ په دې سورت کې د الله نو مله دا ل ذکر شوي دی په صورت سورت کې یاول الذلایل لي پدي خبره چې خير او برکت هچوونکي یوازي یو الله دا صورت په دې عنوان روان دی په هرڅ کې برکتونه کی یو اللہ دے ولید آغا پای اختیار کے باچائی دا آغا پاہر سا قادر دے مرگ او جند پیدا کرے او اسمانونے پیدا کری اسمانی خیستہ کرے آغا برکت اچہون والم دے بازی روایاتو کی رازی چې نبی دې سلام فرمایي په کریم کې یو دیرش آیتونه دي دی چې څوک د دې تلاوت کوي نو دا دیرش آیتونه به د خپل تلاوت کوونکي لپاره شفاعت کوي یا یاو روایت کې دي چې پیغمبر وایي زما د زماز لغ واړی چې دا صورت دی زما د هر امتی یا کیا وتبارک الذی د دی صورت هر اشفاع د لستو حکم راغلی دی چې څوک هم د سورته ملک تلاوت کوي ارشفاع لو دل رب الله د قبر د عذاب نساتی تبارك الذي بيديه الملك برکتون والد اغاز اتم چې پلار د هغه کې بادشاہی ده تبارك تبارك برکت اصل کې زیادت طويل شي علامہ علوسی رحمت الله له تفسیر روح المانی کی ذکر کیا چه دا لفظ دا برکت بدا اللہ نا ایلا وابل چا دا پارنی استعمالی چی دستا سو برکت تی نو دا سبانوئے یا رجی ما سرا دا یاو مشر دلاسا پیسی پرتی حجیب کی تو دیتا نور پیسی رہزی خلق دا سوئی کہنا یا رجی دا لفظ پیبزان سرک دم دیتا با نور پیسی رہزی یاک زمو په کور کې د په خوانو مشرانو س امسای یا غیسو داخلك ولا تبرکات وی نجینا برکت والا اغزاد دی بيدې هالملک چې پلاس داونکو بادشاہ ایدا او هو علا کل شی ان او دا الله په هر سبان دی قدرت والذی اللذی اللہ آغازات دی خلق الموت والحیات چه مرگ پیدا کلی او جندی پیدا کلی الله مرگ پیدا کلی نو جندی پیدا کلی زندگی دل در کلی مرگ دل پسر درولی خلق الموت والحیات گورا مرگ تی مخ کی ذکر که اشارت پا کسی گوری مرگ یاد ساته چې د شعړ مرگ یاد دي که نه بیادي د دنیا په دی دی زتونو کې دو د نهور منحم کږي د ایامې او ضاه رحمة الله عليه باره کې راځي دی د د اواز لګروکهه لونته د ایماې او رحمت الله عليه بارک کې راضي چې دا د طببه طبععینونه دی دی وي زمنګ محله کې چې بکله سوق وفات شو نو یو اپ تی فوريبه د چا ژلتا ووبو ډوډې نه کیدا دغه محله کې غم شوي کور کې به ډوډې نه تنه کیدا ووب به ډوډې دی کېري چې مې هغه سره موڅ قبر کې سشي وي او دلته به په لار مړیو هغه جپي شپي او خندري او ډرامي خلق الموت والحياة <غير> الذي <رسالي> خلق الموت والحياة الله اغزاد دې چې پیدا کړې دی مرګ او ژوند مرګ او ژوند پیدا کړې دی مرګي مخکي ذکر کا چې ته دا زندگی تیرې چې د مرګ یاد دې مخه تې ليبلوکم ايكم احسن عملا للو واکوم دی د پاه چې الله امتحان کوي پتاسو تاسو د دنیا دا زندگی امتحان د پااره ده نو کله به تکارهخورې نو کله به دی نوخې نو کل به د خپ کېږي کله به د لاسماتېږي خفه ماتېږي کله به خوشحالي کله به غم دنیاې خو لبللوواکوم دی د پاه پتاسو امتحان کوي ايوکم احسنو عملہ چې کوم یو په تاسو کې خېسته عمل ولري خېسته عمل اږي توي چې پای کې د لري شرطونه نه یا صحیح عقیده صحیح طریقا او صحیح نیتہ او هو العزیز الیذو را ورا خپلو دشمنانو الغفور الیذ بخنه انکه خپل دوستانو ته العزیز الله زه وررزات دی ال غپوره به هم کے زات الذي خلق سبع سماوات معواتن پ باقام برکتون دا یوول د لایل دي الله د غزاد خل سب سم معواتن تو باقا چې پیدا کړي دي او عسمانونه لاندې باندې ګوره نه او عثمانو تا الذي خل سب اس معواین تو باقام الله د غزات پیدا کړي دي او عمانونه لاان دبان دی ما طر خلق الرحمانې من تفاوت ته به نوې په پیداش دمهربان باچ کې من تفاوتین اس نقصان تا لو پکې زرا نقصان په نظر را شي فرج البسورا اوږر زو ته خپل نظر حل ترا من فتور ايا وني ته سچو دنه اسمان کې دل چودې په نظر رازي ثم مرج البسورا بیا اوږر زو نظر کررتې بیا بیا تسنیه ذکر کا دफार الکثرت ثم مرج البسورا کررتین بياء غرذ ونظرها كرتين بيا بها ينقلب اليك البصر وقف بشتاء نظر عاجزا مقصد بني منتلي وهو حسير وداب سليا بركتن وعلى الله ذكبي الله وي ولقد زينا السماء الدنيا بمصاعب يقينن خيسكريم اسمان الدنيا نزي ب مصاببي په چراغونو سره وجهل نهه او ګرزې دي مونږ داستي روجو من ویشتتون کې لشه یاد دپاره لشي تا ناننو تد نه مونږ ته یار کړي دي ته دی عذااب یر اور بلکې شوي ولیللهنه کفرې رم او د پار د هغه کسانو چې کپر کلی په خپل رب باز چا چې په خپل رب باندې کپر کړي اغي د پار صدې عذاب جهنم عذاب د جهنما وبئس المسویر او ډېر بد زه د ورتلو ده اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا اذا القوا هرکل چې ور اوغر زولشي فيها جهنم تا دلتا احیبتو نا ذکر کئی دا آخرتا اذا القو فیها هر کلچ اغرزو لشی دیتا سمعو لها دی با اوری دی اور لره دی جہنم لرا با دی اوری شہیقاً خیرن دل دا اور با سم حرری وحیتا فورا او دا وحی تفور اودا بجوشوئی تکادو تمیز من الغیس کاریبه دا چه چو اچوی دا غسینا دون غصبی کل ما قلقی فی ها فوجن خرکل چه اغرزو لشی دی جہنم تا یو ڈالا جہنم تا یو ڈالا اغرزو هم خزانتو تپوس پوس نه کوي اغا سو کی داران دا جہنم گیٹ کی پران دارو غی جہنم دیب تا پوس کئی علم یعتکم نذیر آیا راغلی تا سو تا نظیر یاردر کونکے دا نظیر اطلاق په عالم باندن کیگی دا نظیر اطلاق په دائی باندن کیگی تا سو تا یوتن راغلیو چگی در توالوی دعوت در کردو بیانی در تکردو دیبوی بلا آو راغلیو قد پتا حقیق سرا جا آنا نزیر راغلیو مونگتا یر را کونکی و پکست زبنا مونگوی دا دروگجند دی مونگتا یومولا راغلیو بیانی را تکاو در سنی را تکولو خو مونگوی دا دروگجند دی زن لیکار کتلی وقلنا او اول مونگا ما نزل الله من شيء نذر علی گلی الله عسا ان انتم الا فی ضلال کلبیر کی دو تفسیر دی یاد جہنمیاں دی جید کی پرانو تویا چمنگ اگر خپل نذیر او اگر خپل داعیان او اوئلا چ نه تاسو مگر په گمراهه غټکی مګا خپل مليانته وی چې تاسو ګمراه یاست یا دویم دا چې دا ګیټکی پران بورتوي چې ان انتم الا فی دلالن کبیر چې کله تاسو تکذیب کوو نو نه تاسو مګر فقټه گمراهی کی وقالو لو کننا نسمعو او نعقلو وقالو دا جهنمیان بوئیا لو کننا حی حی کمون او ریدلیوی قرآن او بیا مزان په اکرلیوی پا قرآن صرف او ریدن نکافی کی گی صرف دا قرآن او ریدن نکافی کی گی صرف تلاوت نکافی کی گی او نعقلو اودا اودا ترقه ده دی وقالو واي بجحنميان هاي هاي چيمنګ اوري دلي وي او بیا مزان په په قران مون بلود جهنميانونا هاي هاي چيمنګ اوري دلي او بیا مزان په اکلې په قران مون بنو په جهنم کې مون کموږه قران نه اورېدل او نمازان په قران په یو کړو ځکه جهنم کیو دا الله کتاب وينه اوس اندازه لګې په قران ځان پوی یقول دا ثواب که دا لازمی خبره ده چې ځان به نه بوئے کې جهنم دې زيدي کډیر دیندارې ډیر معاملات دیم درستي عبادت دیم برابر دي طوافنم کې دا بل غم دین د دیمههندم کې خو یو کار دی په قورآ ځان نهپوه کې د جا ن دی زیای دی نو سم چې جاته تلله دا د ص د وجه نري دقرآ باندې د ځان نهپ و کولو د وجه نه چې ته دا ډول نه دا د قآ پوپې باندې پوه حاصلول دا زمازی مداری دا دارنګې حدیث پاک کے رازی دے سر یو حدیث ہم یاد کے دا آیت ہم یاد کے یو یا سر حدیث یاد کے آیت کے سوئی جہنم یان وی کمون قرآن آوری دل وی بیام و پیزان پو یکر وی مون بجہنم کی نو سنگا جہنم یان بسوئی کمونگا قرآن آوری وی اوزان مو پی پو یکلی وی نو جہنم تب نور آغلی سنگاو سوائے آنسوائے اوزان مو پی نو مونگ بندن جہنم نو دا بسو کوئی جہنم یان جہنم یان بسوئی کمون قرآن اوری دلی وی اوزان مو پو یکلی وی جہنم کنو تاسوی مسلمانانو ډیر خوشک کسمت مقرآورې هم پظان پو کوي او انشاءال الله دا به زمونږ د پاره د دا ننج ذری او الله د دا زمونږ استستاو د ننجاز ذریو ګځوي دکه مونږ سره خو مورې نه شته خو دغه ناستته کو لګیاو استستازانانو نه ساوریدې دي غ دی سره یو حدي سم یاد کې نبی علیہ السلام کله چې د انسان روح پر واضو کی د دا دا قبر او د برزخ زندگی شروع شی دا نا ملائک تا پوست کئی من ربو کا ما دینو کا و من نبیو کا وی کم تن چه دا قبر سوالات ٹک ٹک ور کی کنا نو سلورم تا پوست ملائک کئی چه تا جوابون ری سنگل ٹک, ٹک را کن دی وو ثوی ما د الله کتاب لستو او کم تن چې د قبر د سوالات او جوابات ټیک ورنکی نو ملائک و ثوی کته د تان د الله کتاب لستو او نړۍ فزان پوی کړي نو په قبر کم په سوالات کی خطا کی دل د سده وجن لري چې په قران د ځان لري پوی کړي د قران لست دی وقالو نوائی با جہنمیان لو کننا نسمہو او ناقل حی حی چی منگ او قرآن او بیا مزان پو اکلیوی پا قرآن ما کننا فی اصحاب السائیر نبو مونږ دا جہنمیانو نا تا تا خود دنیا کې چگی والی کې دی چی راش قرآن تا راش قرآن تا توزگار نوی فاتا رفو بزم بہم التابدي اقرار كي فقفل غناونو التب اقبالي جرمو کې چا او زانو په قران نو پوکه له <فاتا> پترفو بي زمبيهم اقرار بو كي فقفل غناونو فسوکن بس تبعيدا <طبائدہ> فسوکن بس تبعيدا ظفارد جهنم يانوم ان لنه یخ شوونه رببه هم بل غب یتین اغ کسان چې یاره کوې د خپل رنا په حال د نلیزکې لا هم م دتونديله بخوي و اجرون كبير او اجر لثررو کو لکوم که په دمهوا نستاسو یا پتیز وای خبره فروب ک پتیزاله نه خو پدي نه علیمون بذا ص یقین الله پو دی پرازونو درس نو الله لم من خلت الله خبردار یاله و الله په اغ مخلوکات چله پ دا کړي دي وهله تو اللهمهروبانانی کوونک دی یا له تو الله رازونه پیژې خبرره خبردار زیاد دی هو الذي جعل لكم الارض ذلولا بركه و الاغذات لا يؤول الدلائل دي په دې خبره چې مبارک په كلشي دی هو الله په ارس کې برکت اچون کې هو الله دی هو الذي الله اغذات جعل لكم الارض ذلولا چې ګرزولې دا تاسو د پارزمک تابې داسمه کې تاسو تابې کړي دا ندون نارمدا چې خخيږي پکې او له دون سخت دا چې کروندن پکې نشی کولې پم شون تاسو زې اسی زې صد پاره زې ازباب د معاش تالاش کوي پم شو پی مناقب ها زې تاسو بلارو د دیوان دي دی. وکلوم رزقه خریدار رزق ده الله نا ویله نشور خاص الله تا ورگرځی دندی اامن تو من فسم ما ایا په امنیه تاسو ایا نېریږي تاسو د هغه ذات نه چې غبروي چې خخ بکی تاسو لپزمکه کی چې د الله خبره نه منی منزو دسنه کې قران نزدکه او زملاوتونه کې سکه سکه مدينه نه ریګي چې الله پرې زمګه کې حق کی, کی, کی؟ پا تمور او دا به خوځيږي ازمګه به خوځيږي تا په حقیقت رواني ام امنتم آیا نه ریګي تاس دا هغه ذات نه چې پاسمان کې دي چراوليږي پتا سو کاني فستعلمون در د چې پوشي تاسو کې په نظیر چې سرګې او یاره زماقدکس زبل نظین نه من قبلهم ی ک نن ت هغه کسانو چې مکیو د دی نه سرګ وین کار ددي او لم یاره الکیر تاسو د الله جرت ته نهګورې د بره پز کې مارغانانو تننوګورې او ګوره مغانان اووا کې دی روان نیپکی تیلشتن تیرونا او روان لکه جازونا ندین ایبرتن حاصل ای اولم یا رو ایلت ویر آیا دی نگوری مارغان اتام پاوکا هم چې د پاس د دین دی سوافات غلعون کی دا وزارو سوافات خوزعون کی دا وزارو بِزْنَا و بز وزار او بندونې د وز ې بندی او باره کو لاوي او بند او رواندي دا په د پضا کې چاټنگ کی دي معوم چې کوهن نه نو اثار کړی دي ل مګمهروبان باچام نه ب کللی بسیر یقی الله د پارسی لیدون کے بعد ام من حاضل لذی آیا اغا سوک دے چاگل اخکر شیستا سو ینصرکم چی امداد کیستا سو من دون الرحمان سواد محربان باچانا ان الكافرون الا فی غرور ندی کافران الا فی غرور مگر پدوکہ کری ام من حاضل لذی یرزقکم آیا سوق دې آغازات چې تاسو لپاره رزق درکې سوق دې آغتن چې تاسو ته بارې رزق درکې ان امسہ کا رزقا کہ الله به پر رزق بن کی بیا تا، تاسو ته نفيجارت نو ملازمت نو ذمہ داری نظراعات اس یو سې تاسو ته راګې نبي ارزک نشي ميلاوي دي کہ الله دربا مې رزق بن کی امن حاضل لذی آیا سوک دے آغتن یرزکو کم چت اصول رزق در کی ان ام کا رزقا کبن کی اللہ اقفل رزق بل لجیو بلکی دین نوٹی دی پا سرکشے او نفرت کے افا من یمشی مکبا آیا آغا سوک چراوان دے خپل مخ یو سلے پلمخ روان دے احدا خرسی دنکی دی امن او که آغا صوف چی اغر آوان دی سوی یا نیق فلار برابر قل هو اللذی انشاکم و اے نبی علیہ السلام اللہ دی آغا ذات تیتا پیدا کریے و جعل لکم السمع والابسوار اغرزاولی دی تاسو لغوه غوونه او سترګې والافیداز رونا قلیل لما تشکرون و ډیر لک تاسو چې شکر کاوه ډیر لک خلک شکر کوي قل هو الذی قل او یا ای نبی علی السلام هو الذی الاغذات انشرکم چې تاسو پیدا کړی او جعللکم السما والابصار وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي وَأَيْنَ بِرَسُولِ اللهِ آغَذَات زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ چ پېدا کړې تاسو پزمه کوي هغه ته وګورئ ګرزولې شي هغه ته وګما کولی شي ويقولون دي وي مطاح ذلوادو کله بيداو آدم ان كنتم صادقين که تاسو رښتینی قلت ورتوه اے نبی رسلام انما العلم عند الله ده کیامت علم ماس خنشتا یکیناً علم دا دیده اللہ سر دی وانما انا نظیر مبین یکیناً زیم یاردر کون که کارام فلم ما را او ہو حرکل چی دی اوینی دی سیز لرنیز دی سی اتا سی ات تور بشی موخو نلکا پیرانو وقیلا او بوي لري شي هاذا الذي دا اغه چې تاسو غوښتو قلت ورته وایا ارا ايتم فکرو کې تاسو که هلاك کی مالر الله کمړ کی مالر الله او اغه څوک چې ما سره ني ياربا نه رحم کي الله لو پمي يجير الكافرين څوک پهناي ور کوي کافرانو مای جیر الکافرین مین عذاب الیما نو سوګ په پای ورکی کافران ہوتا دا عذاب دردناک نام قل هو الرحمان تو تو آیاته زاد چدی مهربان بچا دی آمنا به من ایمان را ول لے وعلیه توکلنا خاصه لا باندې مون بسلهله زر د چې تاسو به پوشي چې څوکو پهګم کاره کې قل ته ورته نهبیری سرسلام ا خبر راقیماتته ان به کوګرځ او بس تاسو اچ کاله دلهپکویانو کې اوبهچ کې د په منیاتی کومڅوک براتلو کې تاسو دی صورت کې یوول ځ دلایل ذکر کا پدي خبره چې برکتون والا یو د الله ذات دی صورت القلم مکی صورت دی سورۃ القلم دا مکی صورت دی په ترتیب کې اتاسات او په نزول کې دریم نمبر صورت دی په چې 2 م صورت شو نو اندازاو لگاو نو چې دا اغا داور دے چه ار طرفنا مخالفت خپا زور شور سر دے مخی صورت کې اس بات دا توحیدو نو دی صورت کے اس بات رسالت یا مخی صورت کې دا توحید دا پارے دلائل ذکر کا دی صورت کې وی دا مسله بیانو پا کاری پدی صورت کی دا مخالفینو دا لسو قباحتونو بیان لے قرآن کریم دا غیلس قباحتونو بیان لے او پدی صورت کے اثبات دا رسالت دی پدی صورت کے بعد دنیا نا بے رغبتیم ذکر کئی نون نون اللہ فویگی پمانہ د دې حروف سنج د دې صورت نوم د دې صورت القلم نو یونوم د دې صورت د دې صورت نون وال قسم دی پ قلم الله اذا قلم دا گوا د قلم نون وال قلم وال قلم قسم دی پ قلم جن قلم هر قلم د ارچا قلم باز وي د حکماو قلم باز وي د خطاتانو قلم باز وي قلم د تقدیر باز وي قلم د تاریخ والو اهل تاریخ باز وي قلم نه مراد کرامن كاتبین قلم دي بازوی د قلم نه مراد د ملال اعلا کلم دی بازوی د قلم نه مراد قلم د قضا تو چيف جسټس بازوی د قلم نه مراد قلم دا اتيباو قلم دا اهله فتوا قلم دا اهله فرائض قلم دا اهله فصاحت اللهی زماد قسم فقلام او دا قلم چې څه لږي دي چې لیکل کوي پیغمبره ساشان بلې کی با بابا یانې او دا چې ډېر مسلمانم شتا چغید نبی رسولات و سلام دوه صفات لیکلي دي چې اندوان دوه دي په شیرونو کې به نبی رسول سلام مدح دا یو انګريز تیر شوی دی اغه یو 100 شخصیتات را جمع کړی هغه کتاب اردو کې مټرانسليټ شوی دی او اصل کتاب انګريز لیکلی په انګريزي کې د کتاب نوم دی دی 100 100 شخصیتات هغه په ګره نیوټن شو دا نور سنس دا شو دا دا کم چاتې ایجادات کړې دي د دې تذکرې په کې کړې خو هغه ډېره شخصیت په کتاب په اول کې لګی دی محمد پیس بي اپان هم او بیا ووځ ذکر کړل چې دا ولي لبې ده نبی السلام سي پاک شروع کړ اخلاق او کردار बहाدري شجاعت چې دی شخصیت ته نو شخصیت نه رسی غانري زويخه ما انتا بی نعمت ربکا بی مجنون طیب تن نیفا نعمت دراب ساسر لی ونی ای پی غمبرا ابتدائی دور دیکن نا نبی علیہ السلام دا غلق و دا مزاج خلاب خبر شورو کے آغیوی دا لی ونی دی صلیخ پشی دا لی ونیدی که دا په تمام دنیا که په تمام انسانانو پیریانو که دا تولو نزیات اخیارا وقل من انسان دی دا که مکل رازیه غتلی ونی وی, وی و ازا اتت که مظمتی من ناقس فهی الشهادت لی بی انی کاملو ما انتا بی نیمت ربی که مجنون تنیفا نیامت دا رب سالی ونیه وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا طَالِبًا بَدَلِي أَجْرًا ثَوَابَ الدُّنْيَا غَيْرَ مَمْنُونٍ بِانْتِهَاءٍ أَيَّ پيغمبره دي تھا تلوي وني وئي زما محبوبا تلوي وني ني وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تُغْفَلُوا أَخْلَاقُهُ فَسَتُبْشَرُوا زَردا چ تب اويني عاقبت د خپل عمل او دیبم بی ایکم المکتون چې پچابانی لیوان توب دی سونا زبردست تسلی دا ار طرف نمخالفت دی دا لیوانی دی دی داس دی داس دی دی داس دی برن جبریل رضی محبوبا پتب اولگی خوا چه دا لیوان توب پچا دی ستار اب خپوی گی پا آغا چا دولا چې غگو مراحا دی ان سبیلی ہی دا نیر لارنا وه علممو بالمدین او الله خ پوږي پهسملار موندونکو فلاو تو علممو کذبين دا تذب چې کوم خلک کوي که نه حدته ننسبت د دروغو کوي الله یدي خبره ممه نه دلته اولس قهتونونه بوي چې ته د داسې کسم خلکو خبره مه تاتی قرران پهګوت دا خو به اغ وختې سخاص خلککو که نه خو غستو د هغی نهسته بس د غیره او س بایان کو یو مکذبین یوسی پې سر مکذبین د موکذبین او خبره مما نهته به زمونږ استستاان و نمبرې ته لګری شه په تو موکذبته ممنه خبره المكذبين حتى نسبت ده دروغ کيام چې څوک نسبت حتى ده دروغ کي د اي پیغمبره ته د دي خبره ممه نا ود لو تدهنه پيدهنون ديخه دا مكذبين دا خوي لو تدهنو کتنرمشي نديم نرميږي که سره سرنک گزاره کیه که نا چه بس خیر دی خفل کار که کا وی ود دول او تدهنو پیدهنون نم دنیا کې دا یو تحریک چلی ام دا ود دول او تدهنو پیدهنون چه دا یهود دا نصارا دا روافظ دا تول خلق دی پیو تیبل را شي تاسو با خفل کار که ام کار کهو تاسو با مونگا نچیده ام با تاسو نچیدو او. او بس دا گو تول انسانیت دیجید د به د یووورت نه کې چې د پاارقرورآ راغ دی دا دا مسلمانان اصل کې خستیان کول غواړي چېدي سبا د کو خلاف خلاب اواز نو چته شي دا په دنیا کې یو تحریک شو دی دی د پاارداغې خپل نان ګورمن ګزیشن کار کوي دوله او تو هنو په او زمون دې په پوهه په خلکی چې داغه مدي سونو کې شریک شي کړه یو يهودانو دکي دا سه خوشاله چې به ما جوړ د دې له نا تا د دې دا رد نه منکې په دې طریقې سره ستاده يهودو نصاراو سره دوستي جوړول واړي ود لو تدهنه پيدهنه ديغه غيچ ته نرم شي نو دې به نرم شي وَلَا تُطِعُ تَتَابِ دَارِ مَكَوَا كُلَّ حَلَّاب ده هر قسم که ونکی سونخشوئے سون سی پاتشو یو المکذبین دویم حَلَّاب چه بس سم قسمون خوری قسمونو تیکارویلی ده ار قسم خورا خبرم امانا محین سپک محین رزیل دسبق سړی خبره ممه نه د رزین سړی خبره ممه نه حماز تعن کنونکی حماز رښتوبه ان شاء الله راشي ماسپین موننه مخ کې یا رښتو ویل لكل حمز اللهمز حماز همز عیب لګونکي په خلق باندې عیب لګی حماز انتوان کونکی دا دا خبر اممانا مشایم بن نمیم مشایم تلونکی پا چغلے کم سلی چی چغلی کی د دا خبر اممانا دا خورت اللہ ہوئی چغلی پی جنے چتا تر چاپا سر لگ جا ری پلان که دا پلان که دا پلان که دا سے پلان که دا او اللہ یا دا خبر پدی خلقو کی خوچو تا غوږ کې پڅ پڅ دچا په سر کوي اغه ډېر نږدې دوست دی که تا د بل په سر لګیا دی الله وی خبره مې مانا مشائم بنميمه اتونکو په شغلې سن شي باچو المکذبین حلال مهین حماز مشائم بنميمه سوسو بل مننا ال للخیر من, من کوونکې ایمان کوم خلک چې ایمان نه من کوي خبره ممن مننا الیر منکهکې د تويد سووک چې د دا لاره تو خبره ممن مننا الخیر سوکې د قآ نه من کوي خبره ممنام موتا دن دا حدنا تجاوز کونکی دیفا که حدود کراس کئی بدعات کئی عصیم گناہ کونکی چی اوچالی پا گناہونو که مبتلا دا شرک کونکی ری دا دا خبر اممانا دا بیدتی خبر اممانا دا مشرک خبر اممانا غطلن با زبانا پوچھ خولے باز انسانی کنم موپت گونتا دیره پوچه خلا کنزل وینا ده د ده زناناو او طلین بد زبانا بعد ده زالک آرستو ده دینا زنیما بد کارا زنیم بازی مو پسیرین وی دلتم وی بازی ولد و زناتم وی. زنیم رسوائی زمانہ بدنام انسان زنیم اغتوی او تفسیری قرطبی ذکر کئی زنیم لیسا یعرفو من ابو ہو بغیی الامیزو حسب اللعیمی زنیم آغا چا تاوی لیسا یعرفو چی پتی انلگی چی پلاری سوک زی زنیم ہوئی زنیم لیسا یو عرف من ابو ہو بغیی الامی زو حسب اللعیمی چپلاری نی معلومو دا موری هرچاسا سره گب شفی دا زنیم دیر دا سی کس خبر ممنا حد حرام رسوائی زمانا حرامزادا انکان زمالی و بنین اگر گدیر مالا اولادی دی ان کانه ز مال و بنین اگر چې دا, دا مال دے او زامنی دی او زامونی دی تد پوزیشن سو اذاۃ لا علیہ آیاتنا کلا چې بلنتی شو په دو زمون آیاتنا قال ساطر الاولین د بېدا کیسې د روم بنودی دا حرام زادو ته قران دشمنو ګره قران سره دښمنی وا إذا تتلع عليه آياتنا شكالب لسيشو في زمان آياتنا قالنو دب ويدا كي سيدا لهم بنو دي دا قرآن دا بيان دوران كي بيدا شو مدان رو پر صول كوب بيو كو اللاوي پدي كوب بوط داغ وركم پدي خالتم بوط داغ وركم دا, دا قرآن دشمن شده إذا تتلع عليه آياتنا قال ساطير الاولين سنسموه زرد جداغ با وتوركما على الخرطوم پر خلتم دنیا کې پوز پوز تراولا چې کله قران بیانې ده حق خبره کې دا نو د پوز ترا وکول سنسموه على الخرطوم ان بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه یقینن مونږه امتحان کو په دې باندې لکه څنګه چې امتحان کړو په باغ والا تفسیر ابن کثیر ذکر کوي چې پيامن کې پسنا عا سهل سرا ال ترو الاکا وا پای کې یو تنو داغډیر زیاد باغونو چې کله بهغه باغونه اوسو نو دو به د هغې ان کمم چېوو د هغې سب په غریبانانو تقسیم کاه او سب خپل لوال ته سر د خپل د خراجاتو دپاره بیاغ واپات شو زمنې رالو زامن زمونږ د پلار وگاره خیرو ځانته کار کتل لو زامونه وکی بیسکین ته پک یو میو ورنه کی او څوم پلاک ته راغستا هغه پلار به پکې صدقات خیرات کول د الله پلار کې به خرچ کول زامونه دا کار نه کو داغي حال بیانې چې الله او ته هغه پسلو نه باندې عذاب را ان نه بالا اونا هم ی ک ن مونږ پهدي امتحان کووسم چې مونږ امتحان کل اوپغبا والله ز ابسممون کله جې کاسممونونه و کوو لا سرمون نه چېله او کو دا با په وخت د سبا کې واللهون بعض اناءله اناءالله پهې نهوي ولا يستثنون استثناء نقوله یادارنګي د الله پاک اغیثه نه جدا کوله الله فضل کتمال نه ورکو یاد مسکینانو هیڅ نه جدا کوله لو فتوابا علیہ تو ايبو من ربک لو په تو پهلی راغې د شپې پاغې باندې تو پهې ریک د شپې را تون کې عاضاب دار په دربستانه دي او دو دی او دو د شپې باخت تبا په س بهحت کا د پریکې شوي دی سار وختې را پاژه دي خو د و نه چېثار به زو ک خیرري پهتننا ده او دی یواازونه کو یو بلته په وختده سبا دو غدو چې سبا لاړشي وختيستاسو فصل تا که تاسو فصل کټ کوون کې فندلهکونو دی روان شو باخت ته وه هم او پټې پې خبرې کولی یو بلته وکې وي چې ګورې یو غریب سره نووي نوخه او چې ستا په مال کې غریب تهیسنی کوره حادیباره کوو کې را ځ که نه شرط تو عامې تو عاموللیمهبدترین نه ډوړی د اغ واده ده چې په هغې کې مالداران را اوباللی شي او غریبانه په کې اګنور کړي شي نو دی روان شو او پټې پټې خبرې کولی پ دی روان شووههم یا تخ دی د پټ پتې خبرې کولی الله خو لن د هر کیس باغ د باغ تا نن د پرتاس مسكين او غریب او غریب بن فرید او غداو دي سبا وختي لا هر دن خفق او سكي او زان قادر قادر غنلو دي چل د باغ تورسي دو فلم مار او ها هر کلا چې دي اولي د باغ لارا دي وي اننا لدو لون الیک لارا نه وکشه وک ذو ظفر از هر بل نه محرومون بلکه موږ محروم شو بنسب شو قال اوستهم ویل وثغو خيارانو پدې کې لم اقول لكم ايا تاس تومان ولي لولا تسبهون چې ول پاک نه غنه الله شریکاننا دي درو وقت ویل سبحان ربنا پاکوال دی رب زمون لارم اناکن زالمین یکن مونگذالمان یو فقبل بعضم علی بعضیتلا ومون مغامخ شو بعض دین بعض و تایو بل ملامتا کو قالو دی ویل ہے اطبائی دمون لارم کو سرکشان یو ھم اللہ ربمون بدل کے ور دے inna ila ربنا راغبون yakinan muqbilu rabb ta raghbat ka unki u kazalik al azab alaysa ma دا da se razino te jda allah padin ma ne mal na lage no le da da j taba kai kazalik al azab darange de azab wa al azab al akhirati akbar او مخاب اوذاب د اهرت چې دی دا ډیر ل دی لوکانو یا لمون کاشيدي پو دی ان نه ل متق نه ان درب جناتې نیم یقین متقیان پهنی ضرب ددي باندې په جنتونو دیا متونو کېئ او پهنج اړ مسللمین نه کل مجرین آیا مونګر ز مسلمانان فشان د مجرمانو ماله کومسی شوي تاسو ل کی پتا کومون سرنگ فیصله کوي آیا تاسو لکتاب دی په کې له نن کوي یقینا تاسو ظفر آج تاسو خوا کوي آیا تاسو له کومو دی پمون رسیدونکو تاریده قیامت ان لکم لو تاسو کومون یقینا تاسو ظفر آج تاسو فیصله کوي سلم تاسو ګد دینه کميو دی فضي مدار آیا دي له شریکان دی راديو الی خپل شریکان د ډیرشتونیو یوما یکشبو انساقن پا کمرا سبا لرشی پرددا پاندین ویدعونا دی براو بلرشی سجدو تا اکیامت رز بئی دی با سجدو تا رو بلرشی ال تا با سجدی طاقتن لری فلا یستتوی زکا دی عدت نو دا سجدو نو نو ال تا کم دی طاقتن لری دا سجدو کولو فلا یستتویعون خاش اتن اب سواروهم کوزی با روتی سرگی دا ددی ترحقوهم زلہ فٹکلی بیدی در زلت داولی دی سجدہ طاقت نلری وقد کانو یدعون الی السجود یکی نندی رابل لکی دل سجدو تا او دیخ رو حرموٹو سجده نکو لامونز نکو وقد کانو یدعون الی السجود وهم سالمون او نر خوغه م خلک کې او اکثر زنانا د هغې دا بزونه په ناست ته بهندې د یادو سح په موس کې اولاه دا پرز ده د اولا تاوي ل قیام او قیام خو موسکې سری پر دی دغه زنناانو په یو خپ باې کلی کليې ګل غم غمغاد به خپل کوي اچی راشی مزوی دا اخپیمی دا شی خوگی گی اوی راشی پا لاندو پا ناس تا بازدر در منزو کو دا مند نکی گی خوا انسان او انسان ادریدی نشی پا ادریدو که ولا تکلیب دی دیر زیات نو پا آغا صورت که دا اوخ ٹک ٹاک دا پا یوخ پا کن کلی کور کئی دیو پا دنیا کې چی دی بارا بری رکی دل سی جدو تا دیخ روغ را مٹو پوزر نی الله وی او هغه سو وکړي تخزیب کوي په دې خبره سنستدریجهم من هيث لا علمون نس موږ دې لپاره پدما دما په دازي ترسیب سره دی پېنه پويږي الله وی دا په دنیا کې چې دا کم خلق بي لري نه دي کنه الله پرورو yra ټینګو پرورو ایت استدراج وي کم تن د الله نا فرمان بی دینوں مبتلا دی او پرداد اللہ را طرف ندنی امتونو باران دی خمال خجی خو خون خوش آلے او دیخوا دینا پرمان تو اللہوی دادی مون پکلار کلار سکو را ٹینگو سانا صدر جو هم نیسو دل را دراجا پا دراجا پکلار پکلار سٹیپ بای سٹیپ باو من هی سلای آلمون پداسی ترتیب سراچ دی پی نپویی و املی لهم انکی دی متین اوز محلطور کم دی درائی کنن چل زما تدبیر زما پوخت دی مضبوط دی ای پی غمبرات دام اکی والاستا خبرن منی ام تسالهم اجرا تد دی نس اجرت گواری نو دی دو وجد تاوان ندران شوی دی آیا دی سره دغیب و علم دی نو دی لکل کئی الغیب وحی تیتا سو وحی راغ لیدا پا هم یک تبونو دی لکل کئی پس حکم رب بیک سبر کوا پیسا دی درب ستاتا او تا مکی گا پشان دمئیوالا تا مئیوالا سو کیا دی یونس علیہ السلام آگا شاندی مکی گا از نادا کل جد کو دی دکو دا غمنا لن تدارك هو نعمة من ربه كي شرطنوه رسي دل دلن يعمدتا رفد رب ددنا لنو بزانو ديبا غرزولشيو پرداغا و هو مزموم او ديبا و بدحالا فجتباهو ربهو پجعلهو من السوالهين بس غرقلو دل رب دد او گرزولو دل دن اي كانو نام وای کادو ل نهکهفر وله یو لیکونه ک ابسارې م او قریبه ده چې کاپیران اوور صیح تا ته زلق دا قرآران بیانولو په وختې <تصفح> تا باې سرګې د اوباې په تایاره راوللي قریبه دا دا کاپران چې تاله تکلیپور صی په نظر دی تا تهګوري دي تا تا گوري چسوكي تاباني روبرا ولی پتا بستر گروباسي داسي وَإِن يَكَادُ الَّذِينَكَ فَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِعَبْتُوَارِم دوهم تشريد آیت دي تا تا پستر گو تقلیب تا رساي دا دکوشش دا دا دارج دا ساله دا نظاره کما چسي کما دا نظاره کما داسي دا ور کچه نظر دا وائر سخوا ورالو و این یکادو اللزینک پرون لیوزلقونک بیاب سوارهم لما سمعو الزکران تا دا نظر کول واری نو دا نظر ما تی دم سدی یا تل کرسی وایا معویزتین وایا خرید و صورتون وایا یو دوا په حدیث کم را غلی یو دعا په حدیث کې امره لیدا دسو د نظر دم او دا دم په دی باندې جبرئیل یامین نبی عليه السلام دم کړو جبرئیل یامین څوک دم کړو پیغمبر بیمار وو تبه وا پسره هوګی دا جبریل را غرا رسولا بیماری آو دموم دینه ولینا نو جبرئیل یامین دم ای نو د نظر دم پې څنګه چائ چې جیبرلی پی پې پیغمبر د بسم الله ار کا څنګه بسم الله ارقي کا داله په نوبانې دی, دی دموما دیجیبرلو و دا الله په نوم دموم ما سر هم ټوټ کې موټ کې شته دروخې مل خی من کل شیعن یعذی کا و من کل این حاسدن اللہ یشپی کا نبی سلام دم که ندغ دمونه تمچاوا پا زانم دمچاوا که بچو ری سو بیماری پا غیم دا چاوا دا دمونه او تا دنظر ما تی دا پارا دا پا خاندان کی یا پا کلی کی یا په گاون کې او بودے و او دیهیسیت بسم د پې غمبرې جوړ کړی ووته چابانې ب چې داسې بدن درون درنو کهه نو د هغه خوا د هغې خوا ته به راله نوسه خلپل به ته یلو د لارو کوسا کوسو د خې بیا تهه را غونډ کې ه سره به یو کټی وه پای کې ب دا خلپل واچولو او دارنګې نې و کې سواچ جي د سالور لارو خزل او دغه مې بکوا چوله خوره اغه لې بي تيلي بیا ورته کو اي بلوګي کول نو چې تاسو په موسره لوګي شي باندې ستو مانېږي ګونو زي دی په تکلي نظر په رګي نظر په مات شوخا او دم په چې نو بسم الله وا نه اعوذ بالله وا نه الحمد لله وا نه بسم الله ارقي کا دا دم نو د لارو د خوسو د خزو د سالو د ولو او د لو او دا شین سرګو د سپینسترګو او د پیشګو او د سپو او نظرمات نظرمات بس دا دمونو او په دیګوره د خلکو ی ک جووي کار پ کېږي دا کم خلک چې ووی کار پې کېږي که نه داشیطان ور ته زه داې جوړ کړي او باجی دا دا با داس خلک وی په درخوا باندې دمه چوي کار پکیږي په درخدا خود دې په درخدا دوست پک دې په درخدا سلورو یارانو په درخدا یو لسمې ځوان په درخدا میچنو بابا جی شپ شپ شپ شپ شپ شپ شپ سړی و ټیښه وس هغه داوغه داس دم دې یارانو هغه په درخواسته دا دم دې دمونه پلان پاتې ده, دم ده دا د خرګو ذهن نه نوته زمونږه کلی کې باز خلک هم پدی درخو به خلک د مول هغه قومونه در ډیره موده سلام کلام پر خو دې مشرتنو دا درخه دا درخه ودا زمونږه نیکه باباجي اغه او اجازه ده دا د دا د مننه خو نو ثابت او د قران او سنت چکم شرعي د مندين او غشتا ولله الا الاسماء الحسنى فدعوه بها نو دا نظر دم دا کم آیت چی ری نو دا وایا دم دا نظر دا دم دا پارا بلا شده او دا کم یو تن چه نظر لگی که نا نو آغا ده چه کمسی سو گوری نو ما الله دی ده وی سو سو ده وی ما شا لطوکانی بپینه ورطوکی خوا تکانی ور دا, دا نظر ما د دا صحیح نه ندی یا بازی روایاتو کرا دی دا کم تن چه دا نظر لگی د با او د سرردمو کې دا وبو په غبانې وررم کیا کې کی؟ داې داې د نظر د پارهته لاته طور تاه چولی او غاالې تهې نظرماتې د پااره ورته بنده چولې دی دا پهینک نه شته نه کونج ک چول په دیین کې شته نه بندونه پهدينین ک شته بلکې بعضې روایاتو کې خو رااضی چې چا د غاال تهسهزوران ک که نه دا تاونه کونج کې نو دی دغې ته اوس پار شو اللہ دیسا رمائی امداد نیشتا بس پا دقی یکین کرلی دقا تار دی ٹکی تا خو اللہ خبران ندا کین اشاہ بدلتا و این یکادو اللذین کفرو لیزلقونک بی اب سوارهم لما سمعو الزکر و این یکادو اللذین او کریب دا کافران لیزلقونکا چهور سیطات تکلیفا بی اب سوارهم وقت پلو نظرونو کله کنه چی دیووری قرآن و تا دا نظره کولوالی و او رونا او دیوی پیغمبر تا یکی ننده پیغمبر خواه مخالی و نیده او دا خبر خودونم شعور کرنه وا چې دا مکیه ندیر لر یو تنو هغه کپیر و خلق بیده مولو اغا خبر شو شره د مکېره مولیانو په قاندان کې او زوان دی فغلی ونتووب دی او پرییان دي پ نو یاره خلکو دم ته را ځي خو را د دم ته به ض شمکه چې خو دغقاندانو پ غبر نو راغېقالالاً دا غ نو مو پس سرین ذکر کوي زمات بیننی سا دی کاپیره او په خلکو دمونونهچ پوېږي خبره نه پوي ځان پوي کا شابه نه چې نه پوي ځان پوي کا ها په پیسوخه پويږي وکړه په پیسو نه پوي نو دانګي هغه زما د برساله وراغي نبی رسول الله ما یې معافی جنې نوې نه وې نه وي زخه ز لا کی زو مادم خغه دمګری لکا او دمګری څنګه راغلي یاره ستا او رییدلی وستا ستاې او رییدلی وو نو ډیر څخه په نو د بس خپله رالم ستا دم ته پ غمبرې دخوا الحمدله تیکتهاکېمه ماله خو بماری او تلیف نه شته نرببانې پ ته نهلیون تو شته دا خله کولی وجه در مجنونې و زه ک را تهلیونې وو چې زه داداخل کو ته ما او شوور او ته وکه نحمدو الله اما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطوارق وما أدراك ما الطوارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين صلب والترائب إنه ولا رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء را ار د زیات صده ان نهله قوون فصللو ماوه بیل حاضل ان بیا کدونونه کېده او کدو کېده په مال کاپې نام لمر وا دا خو پیغمبر د صورت ختن چې ته ته او کې را ب لکه دا ته چې سوای دا خو دلیو غبرې نه دي شا به کلمهرات ته ووایه راغلی د پېغمبر د د ملو د پاهو سړی دم شو اوې ما نه راوړو نو دې پیغمبر بارا کې وي او ويقولون انه لمجنون مخکثير شو چې انك لعلى خلق عظيم وما هو الا ذکر للعالمين ندي دا قران مگر نسيت دې دا عمد دليل د ختم نبوت ته نبی تخو به وحی کیږي کارا کی کی ان ہوا الا ذکر للعالمین نبی دا قران مگر نصیت للعالمین د پاره د مخلوقات د عالمین او د پاره د بل ته چې بل نصیت فکراتلوه لنیسته کړه عالمین او د پاره د قیامت وره دا خلق او دا فاران سیادت دي دا قران دي بل کتابه کی نشتا د پدی صورت کی از باد د رسالته ذکر کا او دا منکرینو لس قباحتونو ذکر کا سوره الحاقہ سوره دا مکی صورت دي په ترتیب کې 69 او په نزول د سوراتونو کې 78 او د دې صورت د مخ کې سارا ربست مخ کې صورت کې اس باد د رسالت ذکر شو نو پدی صورت کې احوال د قیامت ذکر کای پدی صورت کې اسماء حسنا دری بیان شوی پدی صورت کې د عظمت شان د قیامت بیان ای پدې صورت کې احوال د پناه د عالم احوال د قیام قیامت قیامت د اصحاب اليمين احوال د اصحاب الشمال احوال پدې صورت کې بعد اقوام مقربه او حالات الهاقۃ الملهاقۃ وما اجراك الملهاقۃ الله څنګه وایي هواي د دا چا یادچو که نه یاد شو ال الحاقهته وما اادراکه مل الحاک اوای تا ته شو اومر و ته ملاقه داېدي د پااروي دا درې ته د یاد کو نوته ټولومر د زوانې نه بډه شوي اول ادوالی نرفتو قل هو قل هو ار صورت ار رکات کیوئے کنا قل ہوئے نو طول عمری پا قل ہوئے ار رکات کو لاغا خبر نه نخواب خبر امو خیال ترانا لاغ مونگ طول رکاتونا پا قل ہوئے کنا زنانیم کئی ناری نیم کئی دا قرآن اللہ سو دا پارا ری دا پر منزر کیوئے یو رکات کی علم ترکیب ہوئیا نو بل رکات کی لیلہ پر قریش ہوئیا نو یو رکات کی الحاق قطو مالحاق قطو مادرہ کمالحاق قطو دری آیت دی یاد شو اللہ اکبر مختصر دری وعیتو نو باننسا رکات کی یا پا یو رکات کی آیتو الكرسی ہوئیا یا تکرسی کو تی یاد رکھنا یاد کورسي ته نه ده یاد دا نو دا خوته که نه یاسیین والقرآن الحکیم ان کله من مرسین الله سر را مستقيیم الله غبر نو بیا مرکاتکیوایه په دوری نه من الحققةه تومل حقعه و ادراکه ملحقه الله برناری نه ه ټول مر قلخواله حمد که خو پکل کوو دا بس دکې لک لږ دکې بس ستونونه بغې بد لوه د ترتیې خیال ساته ال الحاق الحقا آفت یقینی ی را تلون کې دا د قیمت نوم دی ال الحقا تقیمت په نومونو ک یو نوم دی ال الحقا چې د غې وا کیا کې دلحتنی یو ی کني الحاق قام آفت یقینی رات لنکی ملحاق قام صدی اغا آفت یقینی رات لنکی وما ادرا کاسشی خبردر کو تاتا ملحاق قام چه صدی اغا آفت یقینی رات لنکی کذبت سمود و آدم بالقارعہ القارعہ اندکی امتنم دے قذبت تقذیب کرو سمودیانو آدیانو بالقارعا دا آغا آفتا چیز لونہ ٹنگا انکی دے دا سلوہ با ٹنگی خوا فا اما سمودو پا اہلکو هر غیام حرچی سمودیانو نو حلاقشو پا سخت اچھگا بیتوا غیام اسویحتو فا اما سمودو هرچی سمودیانو نو دی حلاکشو پا سخت چغام و اما عادن هرچی عادیانو نو دی حلاکشو بی ریحن سور سورن عاتیا پسیلے تیزی سرا عاتیا چی دہتنے تیجاوز کرے راولی که لوربانی الله <سؤال> دا سیلے علیهم پا دی سبع لیال اوش پی او اترازی خسومن پر لپسی یو ابتر پر دا غد سیلے تو پانو خوا او دا خلق بیداسی لکدر اوچتول بیخوا دا سنگ چی زلشی کنا دا خس و خاشاک الوزهی داستی دا سی دی سیلے دا خلق یو دیو زین بز دیتا او دا سی با پراتو تا با وی که دا کجورو دا تانی دا چاپ گرزو دیگا و غٹ غٹو با دی بلدرانو طاقت والا دنیه چیلنج کولا چی زمون گونتا زمون دا مقابلی سو گشتا چی سی لی پیرانا سی و چد بے که آغل تا باو گرزی را تا بوی دا کجورو اکبر کبیره فطر القوم تا بلی دو دا قوم پاغی که سور بولم اخی پراتو که انہا هم آجاز و نخلین خواویان که انہا هم آجاز و نخلین گویا چی داوی خوند کجورو دی خواویی غرزی دلو حل ترا لهم من باقیا اگر دنیا چی چیلنج کورتا پکنن سوک باقیوی نی سوک پکی پاتشتا نتول تواع ورباد شوی دی و جا افرعون جه افراون ومن قبل له وجه رالو فرعون او اغ سرو چې مکی د د نامول مفقات ا هغه چې کلي پ ته شوي وو مفقات دا سیغیر د جمعزه کاررک دا په کل وه دا په کللی دا کسنگ چی ساوڑیریو کلی دی نو بشخالی بل کلی دی نو دیخوا چی کم دی نو سره پندیرو بل کلی دی نرشک بل کلی دی دون ایریا کیو دا پینزو کلی او دی پینزو وارو کلو کسو وار دی دا الکانو په مرس کی مبتلا شیو بد دا گناوه دا خطرناک جرم دی دا جرم د دا قوم نمخ کی چانه پی جندو والموتفکات او اغا اول تکلی شوی کلي بالخاتحا دیرات لوگ پغٹو گناون سرا فا اصو رسول ربهم دینا پر مانی کلی ود پیغمبر دق پل رب پا خضاهم اغزت الرابیہ نو انیو ال دیل را پنیو لسخت سرا انا لمات و غلما یکینا کلا د حد نا تیروتی اوبا حملنا کم منگ سوار کے تاصلہ پروانی کشتے کے لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَسْكِرَا دِی ده پارا چې اگرز و تاسو د پارا نسیتا وَتَعِيَحَا او یاد اساتی دی لرا اوزن و وائیا اغو اغو یاد ساتون کی اغا اغو گونه چه ده کلام او ځان زان په پوئے کی نو محبوظ به اساتی کنا چه پا دی دا سیا زاب را غلیو دینم دا معلوم شوا چې داب هغه غګونه یاد سااتي قرآن او ریو ځان پ پوه کوي قرآن نو ریو ځان پ نهپه کوي خو یاد نه شي زیتللی فزانانو بې خافې سورې ن غتونوا د عام کله چې پوګوالی شي پهش پلی کې پوکیا او و خو میله ت اردو پورت بهشي ځمکام بلجیبال او داغروونه دا زمکهم پورته شينو داغونه بم پورته دا شي خ په دو ک تا د کتن واده اوبد کوول شي په تکلو یو زل سره په یو معزین وقعهیل واقعه که دغه به واقعیاشي واقعیا کېدونکې افته نور بکم حالاتی ون شبقطې سما او او اسمان اسممان سمان بهچي دروازیې دروازیې به کم زورې وشي شاتهې سما او غ بچ اسممان دا بشي په دغ رضبانې کم زورېول ملکو الله جاول مالکو او ملیک پهغاله د غیب پورته کړی د د رته پورته د دینا په دغ رضدي ته قمان یو میزن تو ارزونا پا آغارز با تاسو پیش کولشے لا تغپا منکم خافیا نبا پتی گیتنشی با پتی دی تاسو نسو پتی دنکے دو کس مخلق فا اما من اوتی کتابہو بی امینی بس آگا سانچے ورکرشو امالنام پا خیلاسا چا تا امالنام پا خیلاسا را ورکرشت ہے بس سم خوش آلی دنیا کې ما شمس کل تلالو ریزل کارے والا ورکو سون را منده وی خوشحالی که نا پل خاندان توی را شیز پاس شما پا پاسکی دوالا دو خوشحالی که نا سمی منده وی که نوی دیو په آغا را سچاتا ما لان پا خیلی حسورک لی شوا مند باویخ پلو خلکو تبارا رواني سنگ چه اگور دنیا کې او ماشوم. شو ما شوم ترور توی تروری ز پاس شما ما. تر تو توی ز پاس شما ما ما توی ز پاس شما خوشحالی منده وی یا فَأَمَّا مَنْ من كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تاب به هو بیا میې بس او سووک کې وررکې شوه د تا مل نام هم بیامیې په خلاص سره یا الله بږته له په خلاص کې را کې رابا په یخولدي به هامو حالم تع حالله او راشي را د داولی این نیزوان انتو یکینا نماکی دا لرلا چیز ملاقات که د دا پلیس سره سرا دا کی دا میواچی رز دا حشر را روانه ده او دلتا جزر عظم ده درستر روجه پخلا او ناوقت پوری ناس دمه و قرآن او رما تا دی بالتا سلیمی لعویگی دا کی دا میوا انې ځواننتو یې کیننن ما کېدا ساتل چې زمو ملاقات کوونکې اند خپل حساب سرا په هوفي دی رازیا دیبې پجن خوشاله کې دل به التاده خوشاله جون دی په جنتن علیا دیبې په جنتونو پورته کې دتب الله جنتونو ور کوي څنګه جنتونو علیا پورته قطوب عدانیہ چې غونچکونه د میو وبا هغه د دینز دیو د تبو ویل چې غره او سکه خنیاں په خوشاله سرا داولی بما اسلبتم فی الايام الخالیا په سبب د عاریت تاسو کړی هوا فی الايام الخالیا په تیر شورز کی چې تاسو مخکې کم کارونه کړی هوا دنیکه دا د هغه په سبب او سام الله من فقلاس جنتنا ميوي خوراک او اسکاك وعما من اوتي كتابه بشماله او اغسو کې ورقي شو عمل لا مفكين الناس چا ته پګس لاس عمل لا ورکرې شو دي بو يا ليسني هاي ارمان دي مالرا لم او تا کتابیا چه ما تدا من لامن نوی راکلی شوی و لم ما حسابیا او زن نپوی دی چې سبی ایساب زما یا لیتا کانت القاضیا حی ارمان چې وی دا مرگ ختم اون کی مال را چه دی مرگ سرز ختم شوی شو دوباره جن پا که و ما اغنا انی مالیا اس پیدا را نکا ما تا مال زما دنیا کې خوما سر بندل وی دال رو وی ماغ نه عننیمالیا د را نه کو مع تمال زما حالهکه اننی سللتوانیا لا لا خ زماه هغه دب ده زما دنیا کې زما ی دابو داو هغه دب دبه مې خه شوه د لاله طرف نهبا ملکو تهویل شي خووییس د لره پهغ لوهصدې والا توکوونه واچوي اللہ کریم بادشاہ دی خود دل تا اس اللہ قہار و جبار دی ملکو تبویا حضور پکڑو ان کو پغل لو سد کے ولت توکن واچوے ثم او بیادی جہنم تراک اگے جاهنم ت داخل کې او سمهفی سسللت او بیا پغسم زیرروو کې چې وګدواې د غې او یا ګزههدي پس لکوو باغې رااک کې داې پس لکو زوران کې د ل دا سو جدا ده الله الله ان هوکان لا یؤمننو بالله العظیم دا اوس ل د غذاابونو س ک کوي چې دا غذاابونه دڅ د ووجې نه دي ان نه هوکانهله یؤمننوبلله عظیم یکې نندې و چمانې نسات په په الله ال عظیم چېل والله دی والله یخ دواللهته عامامیل مسکیین چاته تیظیم نهور کوله په غاک د ممسک نېخ پهل مسكين د خوراک ورکو نه بل ته چې مسكين ما نه خوراک کوا ولا يحذ ولا تعامل مسكين فليس له اليوم حاقنا حميم فليس بس نبي دلرا نندزي دلتا سوق مهربان دوستا او نبدره پارا خوراکي الا من غسلين مگر دا رسلين د وینزو خوراک بيخا لَا يَا كُلُهُو نَبَخُرِي دِلَرَا إِلَّا الْخَاتِئُونَ مَگر خطاکار گناہ کون کی خلق بے خوری فَلَا اُقْسِمُو گو را عرب چکل قسم کئی کنا ای فَلَا اُقْسِمُو وَي خدا فَلَا دَا اللَّم پَكِ دَا حُسَن دَا فَارَ وَي بازی وی دَا لَا زَائِد دِي فَلَا اُقْسِمُو زَمَا دویم دا لانا پیا دی ليس الامر کما تزعمون ند ندې داسې کار څنګه تاسو ګمان دی او قسم قسم کوم یا دا لام چری را تاکید د پاره دی لام د سر پاره دی د تاکید د پاره وي فلاح او د زور دا زور دا اشباع نا علیب پیدا دا غزور با ڈاک وي نو دا آغه دی تا علیب اشباعی وي نو دا بدا سي شي فلا اقسمو فلا اقسمو سا ایو قرات پا کران غلم دی اللاوی زمان دی قسمی پا غصو تاسو وینه او پا آغصو چه تاسو نوینه انه لقول رسول كريم يقينا دا و نادا در رسول عزت مدا و ما هو بقول شاعر او ندا دا نادا و نادا شاعر تاسو وایه دا پیغمبر چدي دا شاعر دی کلوه ل وني دي کلوه کا هند و ما هو بقول شاعر او ندي دا قول شاعر قلیله ما تؤمنون ډیر دیر تا تاسو ایمان را وړی واللا به قولی او دا نو ونا د کاه نه کاهن قاہن چاته وي چې د غیب به خبر خلکو ته ورکي قسمت کې د او قسمت کې د دا دی. علی که علیکه داسې ب او داسې به او زمون د د خلکو به ک دګنده جوړه ده که نه که داېڅوک ناشناغون ته خبره وکي و تهبرې سر تو مطلب چې زبرګه غیب او پټه لګي وي تاسو زبرګي سره کته خبره نه اوري دی هله کې وسام زبرګي ښا ولا بقول دا کتابونه ذکر کوي د کاهن اجرت حرام دی څنګه دا کم کاهنان چې خلکو ته قسمت معلومي غلم معلومي کوډه منتر معلومي د دې کم انکم دي دا حرام دي احادیث و مارکو که کہ رازی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو دا غیو خادمو اغاو تا خوارا کرو لو ابو بکر صدیق دیر زیاد محتاج و اغا خوارا کرتا اغاو خوارو دا خادمو ارتوی چه جیتا سو بمانا مخ که تا پوس کهو کم زینده او دی بیا د مران تپ نو ابو بکر نوبوبکر سدي کو ته غ خوته نو نو مسلمان شوي تربیت مدلله کاو اوس خو ته تربیت دی شوي دی په حالاو حرامو پوېږي خو بیا ابو بکر او سر را ته ووا دا تا چې ما تا کمم خوا را یو نوی ز ل د پ م نو یو نوړ یوسیز بیا والله راړي باغې وای دا د دی کم دی حاصل کړی وو حادم وتوي ابو بکر سی کنتو تک حن تو بل جاهلیہ مچل مسلمان شوی نوم کنا نو چاته می کہانات کلو پیولار راتری دم نو چاته می ز غیبو خاله قسمت کې ادا دیو ادب او شیو حالات بخشیو دا بو شی دا بو شی نو غیظ علاوکه شکرانا نو نو مالے زره کیسه د کار زو شو شکرانا پکر زو بیا بدل درکو بیا خو پاکی وقت دیر بیا زی مسلمان شما رو دیر مدباد پا غلار رات لما اغیراتاوی علیکه دا شکران دیوال اخپلا ای کابیران خلقو خوکور کرز و تا ورکی خوا انان سبا بلا دنیا دا بلا کرزونی دا خلقو نوڑی او پروان کوي زاگر زیو میڈیکن سٹور تا ورلما سو گولین پا کاروی ما تای مولی تو گورا ما سر خود ودری ایتم دینو میدا ولی وی چه ستا وایانوی خلکو پکرزو کی چلولی دی نوزن نوی سودا پسر اولما ابو بکر وطوی خوا تا آغا اجرت واغست آغا تالا چه کم عغیس درک دا کهانت اجرت دا خو روانه دی زکن نبیه سلاموی دا چاگیره که چه حرام پراتی سالویخ رضی مزن قبلی گی ابوبکر ولګیه دا دې تعالو ته دغه توردان نکئی چې دا زرا ولټې کم ګډه کې مه حرام پاتې نش او ابو بکر صدیق دې په تکلیب سره غا ولټه دا پیغمبر چې سوی دا د کاهنانو خبري ندي ښا دا تر ویتیانو خبري ندي ولا بی قول کاهن او ندي دا خبرې د کاهنان تر ویتی و قلیلم ما تذکرون و دیر لکتا سو نصیت حاصلوی تنزیلم من رب العالمین نازل دلده دی کتاب دی در طرف در عبد مخلوقاتنا ولو تقوّل علینا کچر تا منباندی جوڑی کلوی د پیغمبر بازی خبر در ہوغا نو لأخذ نا نو ضرور بانیولی و منگا من حددن بالیمین در خلاصنا چه پا منو دی خبری جوڑی که او پیغمبر غمبر داسې نه کوې نه کولی شي سله قطوان من هو وتین بیا به مک کړیو د دنه رګ د ټ او بیا به نو په تاسو کې یو تن دل را حاجزین بچکونکے و این اولا تذکرتو للمتقین یکینا دا قرآن خامخا نصیت دید پارا دا, پار دا متقیانون و این االا نعلمو یکینا خامخا مونگا پیجنو انا منکم چیکینا نشتری پتاسو کی کې کونکے و این او یکینا دا تقذیب با دا سوق جی پا دنیا کې حد تا نسبت دا دروغو کیپ دا بهخام افسوسی افسي په و نه یکې نندا قآن و نه ی کې نندا پې حق حقلل یقی نه حد دی په یقین سره د پاې بیانوه دی شاعر وي دی کاهوي دیاد کوي په سببي بی بیسې ریکل عیم نو بس پاې بایدوه په نو د رستا سره ال عضیم چې ل زیات دی سبحان اللہ و آیا سورت المعارج دا مکی صورت دی په ترتیب کې 70 او په نزول کې 79 سه اونټیناین په دې سورت کې زوره نه دا په سهزاد عذاب او دی صورت کې با عظمت شان دا قران ذکر کوي په بنزو طریقو سره او ذکر د احوال د قیامت بیفدی صورت کې سائل سائلم بیاذاب واقعوم سالہ سائلم تطوس کوي تپوس کوونکي یا غوالي یو غختون کې هغه عذاب واقعاکیدون کې عذاب غوالي لِلکافِرینا د پار د کافرانوبېدا عذاب لیس لهو دافق شنبی اغیل رسوک ارون کے دا دی عذاب ارون کے سوکنش تخا من الله دا طرف دا اللہ نا زل معارج جسمانو نوال ذات دے تارجو الملائکہ ورخیجی ملائک او جبریل امین الله تام فی یومن فیورس کے کانا مقدارو ہو تعرج الملائكه والروح تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقدارو 50 الف سنه الله اكبر كبيرا تعرج الملائكه تعرج الملائكه ورخيجي ملائكه او جبريلي امین اليه دي الله تام دا ملائک او جبرئیل امین خیجی پی یوم فی یورسکی دار رسول دا کا نہ كان مقداره 50 الف سنا چې مقدار اندازہ دا غی 50 ذرا کالا اغه رسول دا 50 ذرا کالا دا فاص بیر صبرن جمیلا صبر کا و صبر خیس تا انهم يرونه یقینا دی چی دی نو وین دی قیامت لرا بعیدن لره دی وین دی قیامت لرا بعیدن لره و نراه قریبا او مونږ وین دی رنځ دی یومه تکونو سماو په کمره شه بشی اسمان کل مهله پشان ته تامبی وی لیکلی شوی اسمان با د تامبی وی لیکلی شوی غونټشی وتهتكونون جي باو او شی به دا غورونه کله ې پهشان د رنګینې والی ځکه غورونهسه تور ديسه سپین دي ګټل غورونه دي که نو دا به داسې رنګ نه واللهکاري داسې د معلو چوون دادونه غورونه دا به دوه نرم شي دا بروان شي دا بهوالوځ <coughs> والله یس اللو حمون حمیم حممه او تپوز بانشی کولی یو دوست دبل دوستنا یو بس ورونهم یو طول با خودلی کی گی یو بس ورونهم یو بس ورونهم دادا کاپران دی به یو بلتا خودلی کی گی خود مجرم و ارمان با کئی مجرم په دا غرز با مجرم سوالی دی بزا سا ارمان کیا او لو یبتدی من یوم ازم ببنیه مدرم بدا کاش دی پی دا عذاب یو م عزم به بنی مجرم به داخواښ چې کا شدی پې دیور کې عذاب د دغه او ورې نه ب بنی پ خپلو زامنو سره زامن سره خواږي کنه نونه خواګ شتهه د زامنو که داوی دیر بهواه شي خو رشتهېره مضبوط ه د پلار سره د ده او دامور پلار په دنیا کې په ځان سخت سخته او کلو ارڅنه ترئ خو چې بچی مې پهسهوللتتي داسې دکه دا نه ده او سررض دقید دا دی برورمه دا بچې مې په جانم کې کې دی را نه والی په ب کې خو ما بچ کې یو بددل مجر خوښبه مجریم لو یب تهدي چې دی پې دیور کې چې دی پ دیوررکي دغه دا در یوردی دا عذابنا بی بنیه پا خپلو زامن سرا و ساہی بتیه پا خپلی تبری سرا پا خپلی بیگم سرا دا بیگم را نوال ربا دا عذاب تور اغرزوا دا پی دیا کی ما نا قبول کام خوچ زدہ عذابنا بچ شماو و اخیه خپل رور رب دا رور میں پی دیا کی والی خوما دا عذابنا بچ کے وَفَسِيلَتِهِ الَّتِي تُعُوِيهِ او آغا قبیلہ چه دلِ زیور کهو او آغا سوچه پزمکه کی دي دی تولا دیبو رفضا تول پی دیا کی ما نوالا خو ما پره دوا سم یون جیهی چه بیا بچ کی دل رام علاوی کلا اچھر دا سینی شکی ریخا اِنَّهَا لَظَاع دا عذاب دا وور دا گرم شغلی دي نظ عتل را خوون کې دی سرمن د اندمونو دا سرمن به اندمونو را کوي دا الله و نظ تل شو ته اواز به دا